Електрична людина У 1949 році мешканець селища Колоденка Рівненської області Василь Тимофійович Максютинський у 20-річному віці випадково виявив у себе незвичайну здібність. Він не боїться електричного струму. Якось увечері раптом потухло світло, і наш герой, намагаючись з'ясувати причину аварії, Ненавмисно щось зачепив на електрощитку. Пролунав страшний тріск. Із електрощитка вирвався сніп яскравих іскор. Запахло димом. Ті, хто знаходились поруч, перелякались і подумали, що трапилось нещастя. Але нічого жахливого не сталося. Максютинський відчув тільки легке пощипування в пальцях. У 1962 році з цим феноменом вирішили ознайомитись вчені з різних країн. Вони провели дослід, під час якого до рук електричної людини приєднали провід під напругою, поступово підвищуючи силу електричного струму. Коли напруга досягла 850 вольт, дослід припинили, поміряли пульс, артеріальний тиск, але все було в нормі. Одного разу, ремонтуючи телевізор, Василь Тимофійович випадково торкнувся кінескопа, на якому напруга понад 25 тисяч вольт. Під його босими ногами задимілася газета, а людині нічого. На питання, а чи ніхто з родичів більше не володіє таким даром, Максютинський відповів, що не знає, адже навмисно таке перевірити неможливо. Струм навіть 220 вольт смертельний для людини. Зараз мешканцю України Василю Тимофійовичу Максютинському 73 роки.